יצחק רבין בשנת 1992 נבחר יצחק רבין בפעם השנייה להיות ראש ממשלת מדינת ישראל. הוא פתח בשיחות שלום עם הפלסטינים. בשנת 1993 יצחק רבין ויאסר ערפאת חתמו על הסכם השלום בין ישראל לפלסטינים בבית הלבן ביחד עם נשיא ארצות הברית ביל קלינטון. על כך הוא, שמעון פרס ויאסר ערפאת קיבלו את פרס נובל לשלום. להסכם השלום הזה, שנקרא הסכם אוסלו, היו מתנגדים רבים משני הצדדים. בתקופה הזאת היו הרבה פיגועי טרור בישראל. בהפגנות מפלגות הימין בישראל קראו ליצחק רבין בוגד או רוצח ונראו פוסטרים של רבין עם כאפיה, מתחבק עם ערפאת או לובש מדים של האס אס. ב-4 לנובמבר 1995 התקיימה בתל אביב עצרת תמיכה בהסכם השלום תחת השם כן לשלום, לא לאלימות. בעצרת השתתפו מאות אלפי אנשים. יצחק רבין ושמעון פרס דיברו על התקווה לשלום. בסוף העצרת, ליד המכונית שלו, נרצח יצחק רבין על ידי יגאל עמיר. הוא התנגד להסכם אוסלו וברצח הזה רצה לעצור את הסכם השלום.